Sura ya imeteremka Madina. Sura ya ni sura ya Madina na imeitwa Ra'd kwa kusimuliwa kwamba radi inamsabihu, yaani inamtakasa Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na hisabu za aya zake ni tatu. Imeanza sura hii kwa kubainisha cheo cha Kurani Tukufu na kwamba imeteremshwa kwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu.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 م تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكننا اكثر الناس لا يؤمنون اذني اشاره ذا كتابنا وليترجم شيوا kutoka kwa mola لكن وengi wa watu awami ni Allahul ladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunha thumma istawa 'alal 'arsh wa sakhkhara ash-shamsa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 na Nazifambanua ishara ilimpate kuwa na yakini kukutana na Mola wenu mlezi. Huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamaratin ja'ala fiha zawjayn ithnayn In na fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun nandi aliyatandaza ardh na huma al-jibal wa katika kila matunda akafanya dume na jike huufunika usiku juu ya mchana Haqiqatan katika haya zimo ishara kwa watu wanaofikiri. Wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatu min a'labin wa zarrun wa wa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 na katika ardhi vimo vipande vilivyokaribiana na zipo bustani za mizabibu na mimea mingine na mitende yenye kuchipua kwenye shina moja na isiyochipua chipua kwenye shina moja, nayo na inatiliwa maji yale yale na tunaifanya baadhi yao bora kuliko mingine katika kula hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaotia mambo akilini wa in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 Ka nari na kama narihum fiha khalidun nakama basi chaaajabu zaidi ni huo usemi wao ati tukisha kuwa mchanga kweli tutakuwa katika umbojipia jipya au ndio waliomkufuru Mola wao mlezi na hao ndiyo wataokuwa na makongo wa shingoni mwao nahao ndio watu wa motoni homo watadumu wayasta'jilunaka bisay'ati qablal hasanati waqad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbakaladhumu ghiratin lin nasi ala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 wa yaqulu allatheena kafaru law laa unzila alayhi ayatun min rabbih inna ma antum munzirun wa likulli qawmin wali tawali husema yakfuru qalu mbona hakuteremshiwa kutoka kwa mola wake mlezi kikao wewe ni muonyaji na kila kaumo ina Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghizul arhamu wa ma tazdad Mwenyezi Mungu wanajua mimba bebayo kila mwanamke kinachopunguka na kuzidi matumboni na kila kitu kwake ni kwa kipimo alimul wa washahada lkabiru lmutaal yeye ndiye mwenye kujua yanayoonekana na yasionekana mpo aliyetukoka sawa من minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bi Nisawa ni kauli yake kati yetu na anaidhihirisha na anayibanza usiku na anatembea jahara mchana lahum muqabbatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim arada iradallahu biqaumin su an fala maradalah wama lahum min dunihi min wal kila mtu analopunde la malaika mbele yake na nyuma yake linamlinda kwa amri ya Mwenyezi Mungu Hakika Mwenyezi Mungu habadili aliyoko kwa watu mpaka wabadili wao yaliomwa nafsi ni wao na Mwenyezi Mungu anapotakia watu adhabu hakuna cha wala hawana mlinzi yoyote ya badala yake Huwalladhi yurikumul barqa <tipa> khawfan wa tama wa yanshu ashabatqa yeye yeah, yeah, di anakuonesheni umeme kwa hofu na tamaa na huyaleta mausingo mazito wa yusabbihu ardu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iq Wayerisilu sawaaqifayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fi Allahi wa huwa shadidul mihal Naradi namtakasa Mwenyezi Mungu kwa kumhimidi na malaika pia kwa kumhofu naye na hupeleka mapigo ya radi yakampata amtakaye nao wanabishana juu ya Mwenyezi Mungu اي اي ني من يعذبك علي له دعوه الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا الا كباسط كفيه الى الماء يبلغ فاه وما هو بمالغه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 na maombi ya makafiri hayako ila katika upotovu. walillah yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karahun wa zilaluhum bil wal mbinguni na katika ardhi binamsujudia mwenyezi Mungu tu vikitaka visitake نا فيا فيفولي فيا اسبوع هنا جوني قل من رب السماوات والارض قل لله قل افتخذتم من دونه اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi Sema ni nani Mola mlezi wa mbingu na ardhi Sema Mwenyezi Mungu Sema basi je mnowafanya wenginewe badala yake kuwa ni walinzi na hawajifai wenyewe kwa jema wala baya Sema Hebu kipofu na mwenye kuona hu sawa au hebu uwasawa giza na mwangaza amja'alulillahi shuraka akhlaquka khalqihi fatashabaha alkhlqu alayhim qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahidul qahhar Awa mmfamaniya Mwenyezi Mungu wa washirika walioumba wa kama alivyoumba yeye na viumbe hivyo vikawadanganyikia Sema Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ni mmoja mwenye kushinda. Anzalamina samaa imaa an fasalat awdiyat biqadariha fahtamalas sayl zabadawbia وم مما ينقضون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ أَمَجْرِيم شَمَاجي كُتُوكا مْبينغوني نَما بوندي يا كَميمينيكا ماجي بوكادري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 هذيndiv ya munyezimuungu anavyopiga mifano lilladhina stajabu lirabbihumul husna walladhina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jamian wa mithluhum ma an laftadaw bin ulaiika lahum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 na makao yao ni jahannam na hapo ni pahala pabaya mno afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu man huwa ma ulul Anaijua ya kwamba yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa mula wako Mlezi ni haki ni sawa na aliyekipofu wenye akili ndio anaozingatia Alladhina yunfunu bi'ahdillahi wa la yanqubunal mithaq walladhina yasilun ma amara Allahu bihi أي يصَلَ وَيخشَونَ رَهُ وَيخشَونَ Wali ambao wanatimiza ahadi ya mwenyezi Mungu wala hawavunji maagano Na wa ambao huyaunga aliamrisha mwenyezi mungu ya ungwe na wanahofo hisabumbaya والذينَ صَبَ بَت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 wa anfaqo mimma razaqnahum sirran wa alaniatan wa yadra'una bilhasanati sayi'at ulaiika lahum uqabada husubiri kwa kutakaradhi ya Mola wa mlezi na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa wazi katika tulivyowapa na wakayaondoa maovu kwa wema hao ndio watakaopata malipo ya nyumba ya akhirah jannatu'adni yadkhulunha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal alayhim min kulliba nabayo ni bustani za milele Watazingia wao na waliowema miongoni mwa zao na wake zao na vizazi vyao na malaika wanawaingilia katika kila mlango salamun alaikum bima sabartum fanima amani iwe juu yenu kwa sababu ya mlivyosubiri بَاسِ نِي مَيْمَ مْنُ مَالِيبُ يَا نُومَبَ يَا آخِرَا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُوصِلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أولئك Ulaika lahumul la'nati wa lahum Na wale wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kuzifunga na wanakataa ile Mwenyezi Mungu ya ungwwe na wanafanya fisadi katika nchi, au ndio watakaopata lana na watapata nyumba mbaya. Allah hu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bilhayati ad-dunya wa ma alhayatu dunya fil akhirati illa matam Mwenyezi Mungu humkunjia riziki amtakaye na humkunjia kwa kipimo na wamefurahia maisha dunia na uhai wa dunia وَقُلِ انْتَظِرُوا إلا مَعَكُمْ مِنْتَظِرٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي wanasema waliokufuru kwa nini hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake mlezi sema hakika Mwenyezi Mungu humwacha kupotea mtakaye na humu ungo wa anaelekea kwake alladhina amanu watatma in qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma in qulub wale walioamini na zikatua nyoyo zao kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu hakika kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu ndio nyoyo hutua. Alladhina amanu wa'malu ssalihati tu ba lahum wa husnumaab. Wale waliomini na wakatenda mema watakuwa naraha, na raha na marejeo mazuri. Kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha.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 abana muungu isipokuwa yeye yeye yake nimetegemea na kwake ndio marejeo yangu ya walau anna qur'ana sunirat bihil jibal aw quttiat bihil ardh aw kulli ma bihil mauta bal lillahi al افَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ au tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah innallaha la yukhliful na kama ingelikuwa kwa qur'ani ndio inaendeshewa milima na kupasuliwa ardhi na kusemeshewa wafu bali mambo yote ni ya Mwenyezi Mungu je yeah.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 qablik fa amlaytu lil ladhina kafaru thumma 'iqab na hakika walifanyiwa kejeli mitume waliokuwa kabla yako na nikawapururia wali waliyokufuru kisha nikawashika basi ilikuja adhabu yangu ya afaman huwa qab?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 bal zuyyina lilladhina kafaroo makrahum wa suddu 'an as-sabeel wa man yudlilillahu fama lahu minhaad ya anahisimamia kila nafsi kwa yali iliyachuma na amemfanyia Mwenyezi Mungu kuwa na washirika sema watajeni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 wama lahum minallahi min, min waak. Wanayo adhabu katika maisha ya dunia na adhabu ya akhirah hapana shaka ina mashaka zaidi. Na wala hawatakuwa na wakulinda na Mwenyezi Mungu. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun min tahti hal -anha okuluhadaimun wadhilha tilka uqba alladhina taqaw waqba alkafirina mfano bustani walioahidiwa wachamungu kati yake inapita mito matunda yake ni ya daima na pia kivuli chake Huu ndio mwisho wa wale waliojilinda لَمَشْؤُ وَمَكَافِرِينَ نَارٌ وَالَّذِينَ أُتِينَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ مُعْضًا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ Ilayhi ad'u wa ilayhi kitabu wanafurahia ulioteremshiwa na katika makundi mengine ambao wanaakata baadhi ya haya Sema nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu na wala nisimshirikishe kuendea kwake yeye ndio ninaiita na kwake yeye ndio marejeo yangu wa kadhalika anzalnahu hukman arabia walain ittabta ahwaa'ahum ba'dama ja'aka min al-'ilmi ma lak min min wa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 Wama kana lirasulin rasul an bi ayatin illa bi idnillah ajalin kitab na hakika sisi tulikwisha watuma mitume kabla yako na tukajalia wawe na wake na dhuria na haiwi kwa mtume kuleta miujiza isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu kila kipindi ina hukumu yake ma wa wa Mwenyezi Mungu hufuta na kudhibitisha hayatakayo na asili ya hukumu zote iko kwake Wa imma Naka baadhi alio naudiaum au natawaffa yanak fa naikiwa tukikuoyesha baadhi ya tulioahidi au tukakufisha kabla yake yu yakowewe nakufikisha ujumbe na juu yetu ni hisabu. Awalam ya an na nati al ardana min atrafiha wallahu yahkum la muaqqibal li hukmihi wa huwa sarii'ul hisab. Ye, yeah. awapoona kwamba tunaifikia ardhi tukipunguza nchanimwake na Mwenyezi Mungu hu hukumu na hapana wakupinga hukumu yake na ile mwepesi wa kuhesabu. Wa kadamkara allazina min qablihim falillahi lmakru jami'an ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa lkuffaru liman 'uqibad da. Na walipanga waliokuwa kabla yao, lakini Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mipango yote. Yeye anajua inayochuma kila nafsi. Na makafiri watajua ni ya nani nyumba ya mwisho akhira. Waqaulul ladhina kafaru lastamursala. Qul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Na walaw yufuru wa wewe hukutumwa Sema Mwenyezi Mungu anatosha shahidi baina yangu na nyinyi na pia yule mwenye elimu ya kitabu